Hej och välkomna till Vecka med Petri Krim med mig Linus Lindahl och mig Fanny Hedénmo. Båda kvinnor som misstänks vara inblandade i Tovestöd i Vetlanda har nu omhäktats. Under onsdagsmorgonen häktades först den ena kvinnan misstänkt för mord, brott och människoröv. Och nu har alltså även den andra kvinnan häktats på nytt. Ja, så här lät det onsdags i P4 Jönköping. De två kvinnor i 20-årsåldern som misstänks ligga bakom Toves Stöd i Vetlanda är nu alltså häktade inte bara för människorov, vilket de var från början, utan också för mord och gravfridsbrott. Och så här säger åklagare Adam Rullman om vad som ligger bakom de nya misstankarna. Det är syndet eh, av den försvunna kvinnan eh, som är en, en starkt bidragande orsak till eh, de här nya rubriceringarna eller de nya brottsmisstankarna. Det har säkrats ett ganska stort antal spår på olika platser och på olika föremål under den här utredningen som har skickats till Nationellt forensiskt Center, NC för ytterligare analys. Eh, och eh, min uppfattning är att de misstankarna eller den teorin som som utredningen har, eh, har stärkt under utredningstiden. Båda kvinnorna förnekar brott- och den ena kvinnans försvarsadvokat Maria Birkhammar- skriver i ett mejl till Peter Krim- att hennes klient menar att hon inte har gjort det som hon anklagas för- och att hon är besviken över att bli omhäktad. Och nu har det växt åtal i ett uppmärksammat fall av barnmisshandel i Ronneby som vi har tagit upp här i veckan med Peter Krim tidigare under hösten. Det handlar om en mamma som misshandlat sin dotter och där misshandeln filmades och sen delades med en annan person. Och det var i mitten av september som flera av de här filmerna spreds på sociala medier, vilket rörde upp många känslor. Flera anmälningar gjordes så mamman kunde snabbt gripas och barnet om händer togs av sociala myndigheter. Hon åtalas nu för grov misshandel, misshandel och ofredande och misstänks bland annat ha slagit, knuffat och låst in dottern i en garderob och stampat och sparkat på henne. Mamman har erkänt de här brotten i förhör och där har hon också berättat att hon agerat på uppmaning av en man som hon lärt känna på Instagram och som uppmanat henne att filma misshandeln av dotten. Och enligt mamman ska mannen också ha hotat henne och i förhöret säger hon bland annat, citat, Jag hade aldrig lagt min hand på min dotter om inte han hade sagt så. Han skrev i slutet att han skulle be sin syster att skicka en torped som skulle döda mig om jag inte gjorde det. citat. Åklagaren i fallet Anna Johansson-Toresten tycker att bevisläget är bra. Vi har ju säkrat en konversation med den här mannen där vi inte kan utläsa de här hoten som hon har beskrivit. Men det stämmer ju så som hon har beskrivit att hon har haft en konversation med den här mannen. Mamman har genomgått en liten sinnesundersökning, en så kallad P7a, som visar att det kan misstänkas att hon led av en allvarlig psykisk störning vid gärningen. Rättegången i det här fallet inleds i februari nästa år. Och slutligen då i tisdags avslutades rättegången mot Theodor Engström som bland annat åtalas för terroristbrott genom mordet på psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren under Almedalsveckan i Visby i somras. Min uppfattning kring påföljd är att Theodor Engström ska dömas till livstidsfängelse. Ja det här var åklagare Henrik Olin som yrkar på att Theodor Engström ska dömas till livstidsfängelse för terroristbrott samt förberedelse till terroristbrott för mordplanerna på centerledaren Annie Löv. Den stora frågan här är ju inte om Engström är skyldig eller inte utan snarare vilket straff han ska få. Han har ju erkänt terroristbrott. Teodor Engström har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att han lider av en allvarlig psykisk störning och att han också gjorde det vid brottstillfället. Och det absolut vanligaste i de här fallen är att man döms till rättspsykiatrisk vård och det är det som rekommenderas. 2008 så släppte man på det som kallades absolut fängelseförbud om man ansågs lida av en allvarlig psykisk störning. Vilket gör att man idag kan dömas till fängelse när det finns synnerliga skäl. Och det menar åklagare Henrik Henrik att det gör nu, även om man ser att det varit svårt att komma fram till om man skulle yrka på vård eller fängelse. Henrik Olin menar till exempel att Theodore Engström klarat av att sitta på vanligt häkte utan vård eller medicinering under tiden han varit frihetsberövad, och att man kan få psykiatrisk vård även om man sitter i fängelse. Och när Henrik Olin i sin plädering tog upp att Engström för flera år sedan resonerat i anteckningar kring påföljder för allvarliga brott och han skrev till och med att man kan sikta på rätt psykiatrisk vård, då kunde inte Theodore Engström hålla sig från att säga emot. Det är här om att sikta mot rätt psykiatrisk vård i händelse att man skulle få. Nej, nej. Nu är det bara åklagare som pratar. Men du, du Theodore, nu får du vara tyst. Jag säger. Nu, nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det. Mm. Varsågod åklagaren att fortsätta. Då, då tar vi ner Teodor Engström i ett medhörningsrum. Du har ju berättat Linus att det här har hänt tidigare. Att Teodor Engström under rättegången blivit irriterad och att man har behövt avbryta förhandlingarna. Ja, Precis det som verkar känsligt för Theodor Engström är när åklagaren har kommit in på sökningar eller läst upp anteckningar som Theodor Engström skrivit för flera år sedan. Och då menar Theodor Engström att det har tagits ur sitt sammanhang för att passa in i åklagarens bild och Engström har ju inte motsatt sig att dömas för terroristbrott utan tycker att det passar bra in som beskrivning på det han har gjort. Men det som var lite speciellt under slutpläderingen i tisdags var dels att Engström satt i ett annat rum under advokatens plädering eftersom han fick det här utbrottet som vi hörde. Men också för att hans advokat Staffan Fredriksson på ett sätt gick emot sin klient. Så här sa ni i rätten. Han har valt att erkänna terroristbrott. Och kanske till och med vill bli dömd för det. Jag säger, ge honom inte den upphöjningen. Det, är, det skulle verkligen vara kontraproduktivt. Staffan Fredriksson yrkade på att Theodor Engström ska dömas till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och inte fängelse. Han menar också att Engström ska frias för förberedelsebrottet mot Annie Löv. Domen här kommer den 6 december. Och det var allt för den här Petra veckan Missa nu inte vårt ordinarie avsnitt som kom tidigare i veckan om Los Suecos och de våldsamma svenskarna på solkusten. Jag heter Fanny Hedenmo. Och jag heter Linus Lindahl.